Dande doktor, na mbona yu chupakua jepata maereza yake? Haa, hii, Haya mafuta jamani, ni, ni mafute ambao tunayapika. Na, haya mepikuwa mafute ya miti, pamoja na matunda, pamoja na ringila, tofoto tofaut, fauti. Toch mepata mafute, inyewezi haya. Mafute haya ya kazi yake ninyodiza. Mafute haya sito ya tolea kubwa sana lakini yapata mafuta haya nitampa siri yake watu wanatajirika kupitia mafuta haya sitaki kutoa siri za watu lakini wengi huwa wanayapata katika njia zilizowanyapata kwetu sisi wataalamu na hapa mafuta haya wakisha yapata wanaenda kufanyia mambo yao mwingine unakuta anaenda sehemu anatoa majini anatokomea sisi nini anakwambia hivi na hivi kupitia mafuta haya ni mafuta haya ina saba yanachanganya umu na miti matunda pamoja na vingira vingine tofauti tunapika mafuta haya na ndio maana leo unanikuta nimevaa vazi tofauti kuswabu siri ya mafuta haya kuna mtu uwe kiasili kwa ameashika tena hasa sisi wenye wenye vitu ambavyo tunawainua kuongoza kwa ajili ya kuyapika mafuta haya si kwa mteja mteja anayeshika vigoto wala ina shida lakini sheria ya mafuta haya sehemu unapoyaweka lazima uwe na kitambache cheupe Kusabu kazi yake ni kuweka nuru katika mwili wa mwanadamu, kukufungua, kukupandishia riski. Mafuta haya unachokiwa kazi Haya mafuta ni atari. Mafuta haya unaugombi. Haya mafuta ni atari. Unamilikiwa na mikosi. Mafuta haya ni atari. Watu wa kupendi nyumbani mafuta haya ni hatari. Mafuta haya ni mbuto mvuto wa maisha yako. Sasa huyu mafuta haya tutaipata kwa, kwa kiasi gani? Mafuta haya chupa kama hii. Si kwanza siwezi ngakuuza chupa kibodo kama hii. Kwanza huna uwezo kumumua kwa, chupa, kwa chupa kama hii Kwa sababu chupa kama hii Inadarimu zaidi ya milioni tano Zaki Tanzania Zaidi ya milioni tano zaki Tanzania Kwa dora ni zaidi ya dora Elokumbiri Elokumbiri Kitu ya Elokumbiri ya eh, Kitu kama Elokumbiri ya Tano Elokumbiri ya Tano Elokumbiri ya Tano Elokumbiri ya Tano Tano Hii Kwa sabu ni makuta Mbaka unapata chupa kama hii Haiseo ufanye kazi Kwa hiyo kuna kipo cha kiamaru cha chupa tunapokuwa tunapima na kupatia wewe unikuja kuyakuja na pia vile vile ukiteka mafuta haya unipe maelezo kamili unakwenda kuyafanyia nini si mradi tunitoa mafuta no mafuta hato kwa sabi ni mafuta ambayo ni muhimu sana kwa wadanga mafuta ni muhimu sana kwa watu wenye wanaefungua miladi yao ya kujipatia fedha mafuta haya na mafuta haya mimi natuwa kwa watu ambayo, unakuta na anateseka ana, ana, ana, ana katika ukwando wa kimaisha hasa kiuchungo. After haya mbewe nisi ni tunutengenezea mawagulungo wa makinati kini. Haya makuta. Honi makuta ambawa yanabatikana kwa zari sana. Kwa hukichupa kama kichupa, huwa na kiuza na kimini. Kichupa kilogo. Kama huna vichupa kulani. Kwa hishi na vichupa vinakuwa viku kama hini. Kichupa kama design hii, ndo kinakua kinakua wala kimini. Kimoja. Sio haya yote ni hikakupa chupa nzimai. Huna uefi. Mukambia zaidi ya milioni tano za kitanzania au la dola Sasa Tanzania. kama kama kuna mtu anawezo uwezo kuinunua yote. Aya, nampatia. Kama anahitaji kununua haya yote, nampatia lakini anieleze kwamba anayataka kwa nini. Che, baada ya haya nikiyafungua Kama kuna mtu ana mapepo, hapa lazima. Haya mafuta ukiona umeyapaka, kwanza uweze kuyapaka na ukatembea utaangusha watu kwenye madani. Mwisho wa siku tunaonekana ni chao. Haya mafuta. Lakini hapo kwa niaba ya kuondoa majini, ni kuchafu, kichawi pia haya msaidia sana. Hadi ni pia kwa niaba ya kusafisha mwili, niwa nyota, Kukuongoza katika mifumo kwa ya maisha. Kwa as-salamu alaykum wa rahmatullahi